Benvinguts a un programa més a Literalment A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix Segueix-nos i digues la teva Descobrim obres de teatre i llibres amb l'Àfrica Bon dia, jo soc l'Àfrica i a us porto la meva secció, als llibres, escena. Comencem! El primer llibre que us recomano és La rebel·lió de les noies, escrit per Gemma Lienes. Les il·lustracions estan fetes per Laura Caldentri i l'editorial és Estreia Polar. Ens recomanen llegir aquest llibre a partir dels 12 anys. És a l'aula d'una escola on la protagonista es comença a donar d'unes injustícies que pateixen les nenes de la classe pel simple fet de ser-ho patriarcat, us del llenguatge, estereotips, etc. Aquest llibre presenta un recorregut visual per diferents situacions masclistes de la nostra societat, ens mostra exemples de dones fortes i valentes, i ens ensenya el més, els més petits a viure en el feminisme, és a dir, en la igualtat. Un llibre rigorós i amb sentit de l'humor tant per nens com per a nens. Bé, Trobo que és molt important donar veu a fets com aquests perquè aquí ho veiem com una història, però això és realment el que passa. El llibre juvenil que us recomano és Ombra i Os, escrit per l'Aït Superdugo, l'editorial Sfambux, que ens recomana llegir el llibre a partir dels 14 anys, i la traducció està feta per Alexandre Urquimbao. I ens pregunta, qui podrà salvar la humanitat del mal? En un món dividit en dos per una barrera d'obscuritat eterna on estranyes criatures s'alimenten de carn humana, una jove soldat descobreix que té un poder que pot unificar el seu país. Enmig de la guerra, la Lina és conduïda al cor reial per ser entrenada com a membre de la Gris, un grup de mags d'elit capità, nejat, tenen un individu misteriós que es fa dir l'obscur. Doncs la veritat és que aquest llibre Té molt bona pinta i només també per veure la seva portada ja m'encantaria llegir-lo. I només per, lo, només per la seva portada ja és brutal. I per últim l'obra de teatre. Crimen perfecto a la sala Arts fins al 25 d'abril. Veurem un fred i curador tenista retirat que planeja assassinar la seva bella i rica dona. Perquè desitja heretar la seva gran fortuna i de pas venjar-se d'una infidelitat que ha comès ella amb un conegut escriptor. Per dur a terme el seu pla, fa xantatge a un antic company de universitat i el convenç perquè en la seva absència entri a la casa i estenguli a la seva dona. Se'n sortirà? serà caps per lligar? Doncs, si voleu respondre a totes aquestes preguntes, recordeu que les entrades estan a la venda i és a la sala Arts fins al 25 d'abril. Espero que us agradi. I si voleu veure la cartellera sencera, no dubteu en entrar ha, a teatrevassalona.com. Fins a la propera. Adeu! Hola, hola, la Elisabet i avui a la secció de llibres que enganxen us parlaré d'un llibre que em va regalar la meva àvia, no només per la bona premsa que té i que tenia en el seu moment, sinó perquè el títol em descrivia, la noia del tren. Jo sempre havia estudiat a la meva ciutat, per la qual cosa no havia d'agafar el tren per anar a l'escola, però quan vaig començar a la universitat vaig haver de començar a agafar-lo diàriament i menjar-me una bona hora i mitja de tren al dia, comptant que havia de fer transport al metro de Barcelona. Els meus viatges en tren els dedicava a estudiar, a llegir i a escoltar música. Bueno, a vegades també me'ls passava dormint. Així doncs, quan va sortir el llibre de la noia del tren, la meva àvia va creure que era necessari que fos una de les meves lectures en aquests llargs viatges. El llibre, escrit per Paula Hawkins, és una novel·la de misteri i intriga publicada al 2015 al Regne Unit. Tracta d'una noia, la Rachel, d'uns 30 anys, la qual cada matí ha d'agafar el tren a les vuit quatre per anar cap a Londres. Cada dia ha de passar, doncs, pels mateixos llocs, contemplant els mateixos paisatges i moments quotidians. I sempre es troba amb la mateixa senyal vermella que detén el tren durant uns instants. En aquests segons, la Rachel observa diàriament la mateixa parella esmorzant a la seva terrassa. Són tantes les vegades que els ha vist que arriba a sentir una connexió especial, com si els coneixés de veritat. De fet, fins i tot els hi posa nom, Jess i Jason. Ells són la típica parella perfecta que gaudeix d'una vida idíl·lica, en una bonica casa, aquella vida que la Rachel sempre havia desitjat tenir. Als seus ulls, la Jess era una dona jove, bonica, activa, delicada i moderna, a qui li encanta l'art i la cultura. El Jason, per la seva banda, la té captivada. És alt, atractiu, molt agradable i simpàtic i molt enamorat de la Jess. La connexió que sent la protagonista amb la parella és tal que sembla que formi part també del seu dia a dia i que conegui fins i tot les seves virtuts i manies. Però tot canvia quan un dia la Rachel presencia un fet que marcarà un abans i un després a la vida de la Jess i en Jason. La protagonista és un personatge clau en tot el llibre que ens recorda com de dolent és que ens aferrem al passat, ja que ella viu atemorida per la separació que va viure amb la seva ex parella, en Tom. Això li provoca unes conseqüències que seran clau per entendre les seves accions i pensaments al llarg de la història. El llibre està ple de contesaments que faran que no puguis parar de passar pàgines desitjant arribar al final per veure com es resol tot. L'escriptora, com bé he comentat abans, es diu Paula Hawkins i és nascuda a Salisbury, Gran Bretanya. Abans de fer d'escriptora va exercir com a periodista durant 15 anys. Una dada molt curiosa d'aquest llibre és que va ser el primer que va firmar amb el seu nom. Els llibres anteriors es va amb el seu pseudònim Amy Silver. Al 2016, Hawkings va ser elegida per la BBC com una de les dones més influents de l'any i va passar a formar part de les 100 dones de la BBC de l'any. L'escriptora també és famosa per la seva altra novel·la de misteri i drama Escrita a l'aigua, publicada el 2017. A continuació, us llegiré una petita part del llibre. Capítol 1 Rachel Divendres, 5 de juliol del 2013 Matí Hi ha una pila de roba tocada a les vies del tren. Una peça color blau cel. Una camisa, potser. Entortulligada amb alguna cosa d'un blanc trencat. Deuen ser de xaies que algú ha llançat entre els arbustos que obreixen les vies. Les podrien haver evocat els mateixos obrers que treballen en aquest tram de la via. Veren sovint però també podria ser una altra cosa. La meva mare sempre em deia que tenia una imaginació hiperactiva. En Tom també m'ho deia. No hi puc fer res. Com veig roba i llançada d'aquesta manera, una samarreta bruta o una sabata desemparellada, no puc evitar pensar en la sabata que falta i en els peus que les portaven. El tren fa una batxegada i es posa en moviment amb un xerric. Deixem enrere la petita pila de roba i continuem avançant xinutxano cap a Londres. El seient del món darrere, algú deixa anar un sospir d'irritació i impotència. El tren emparada a totes les estacions de les 8 i d'Ashbury, a Houston, pot posar a prova la paciència del passatger més veterà. Se suposa que el trajecte hauria de durar 54 minuts, però poques vegades és així. És un tram de vies antic, decrèpit, amb un munt de problemes de senyalització i obres que no s'acaben mai. El tren continua a pas de tortuga entre magatzems, torres d'aigua, ponts, naus i també modestes cases d'estil victorià que donen l'esquena a les vies. Amb el carre penjat a la finestra del vagó, miro passar les cases pel meu costat, com si fos el travelling d'una pel·lícula. Ningú més les veu com jo, aquestes cases. Segurament, ni tan sols els seus propietaris se les miren des de la meva perspectiva. Dos cops al dia, per un moment, tinc l'oportunitat de fer un cop d'ull a dins la vida d'unes altres persones. Ho trobo reconformant. Veure uns estranys sants i salvis a casa seva. Algú li sona el mòbil. Una cançó incongruentment alegre i optimista. Es costa despenjar i la cantarella continua sonant. Noto que els altres passatgers es mouen al seient. Fan cruixer el diari, tecleixen el portàtil. El tren fa una baletgegada. Agafa el revolt, trontollant, i quan s'acosta el semàfor vermell comença a frenar. Intento no alçar la vista i llegir el diari gratuït que m'han donat a entrenar a l'estació. Però les paraules se m'esvaeixen davant dels ulls. No hi ha res que em capti l'atenció. Encara veig aquella pila de roba tocar la via, abandonada. Per aquesta novel·la us recomano més que dolços unes crispetes, perquè el llibre et farà sentir com si estiguessis veient una sèrie de Netflix en la qual cada episodi es complica més la cosa. Una vegada més us vull donar les gràcies per escoltar-me. Espero que us hagi agradat molt la meva recomanació d'avui. També vull donar les gràcies, com sempre, a la meva bianona i l'Avi Josep per fer-me descobrir el preciós món de la lectura. Una abraçada, fins aviat! Tinc molta il·lusió i amor pa per, per la passió dels llibres. Moltes gràcies, Elisabet. Prepareu la maleta perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa d'Al Juan. La fulla vola, per un instant somia, que és papallona. La lluna pinta, damunt l'aigua m'encida, camins de plata. Polsims d'estrelles estenen per l'ombratge l'hora dels somnis. Això que acabeu de sentir són haikus, molt bon dia us parla Joan Garcia i avui tractarem aquest tema una miqueta sobre els haikus, aquests poemes japonesos d'orient japonès tan meravellosos que segur que possiblement coneixeu, però que en aquest programa teníem que tractar. Doncs els haikus són una composició poètica d'origen japonès formada per tres versos de 5 set, cinc síl·labes, amb un ritme harmònic de tòniques i àtones que capturan un instant de la vida com una fotografia escrita. Fa més d'un segle, Josep Carné i Eugeni d'Ors van esmentar per primera vegada el haiku, una forma de poesia japonesa. Acabada la Primera Guerra Mundial, aquesta forma poètica va viure un moment de glòria entre els poetes avantguardistes i noucentistes, com ara Josep Maria Junoi, Joan Salvat Papa Seid o Josep Maria López Picó. Posteriorment, el haiku queda a l'ombra d'una altra forma japonesa, la tanca, introduïda per Carles Reba, si ve a la fi dels anys 70, només Salvador Espriu la conreava amb assiduitat. Tant mateix, a la ploma d'autors actuals com ara Feliu, Formosa o Francesc Prat, el haiku, en llengua catalana, ha pres un nou impuls i mostra una vitalitat extraordinària. Aquests poemes, cal dir que no tenen rima, solen estar escrits en present i, encara que semblin senzills, són poemes complerts i sempre ens volen dir alguna cosa més del que el significat de les paraules que el composen. El lector ha de procurar trobar-hi sensacions o emocions en aquestes formes tan breus i concentrades de poesia. Com a recomanació que us faig, doncs podeu veure al llibre Haikus en temps de guerra, de Miquel Martí i Pol, de l'editorial Edicions 62. Doncs, espero que us hagi agradat aquesta secció avui que tingueu ara moltes ganes de fer Haikus. Deixeu-nos els vostres comentaris a l'Instagram i al Twitter sobre què us ha semblat i de què us agradaria que parléssim a la següent secció i qualsevol cosa que vulgueu afegir. Una salutació de qui us ha parlat Joan Garcia i fins a reveure. Seguim amb el reportatge d'Ada Misha. Misha. Durant els últims reportatges m'he proposat reivindicar algunes de les professions del món del llibre, traductors, editors, escriptors, i avui és el turn dels il·lustradors. Escoltarem les declaracions d'Ignasi Blanc, veterà il·lustrador i coordinador de l'especialitat d'il·lustració a l'Escola de la Dona Espai Francesca Pomazón. Marina Vidal, il·lustradora, dibuixant de còmics i artista de les portades de Terra i Plaget en català, i Carme Soler Vendrell, il·lustrador i pintor de projecció internacional guanyadora entre d'altres de la Creu de Sant Jordi. Comencem escoltant la precisament a ella. Quins són els pros i contras de la seva professió? Els Pros és una professió que et permet... Desenvolupar la teva creativitat i expressar el teu món interior. Que pot influir eh, de manera positiva als infants i també que quan t'hi dediques amb cos i ànima, arriba a tothom. Els contras Els contres d'aquesta professió és que no sempre els llibres arriben allà on t'haurien d'arribar, que la cultura i l'educació que necessiten d'aquesta professió, de que necessiten eh, de la literatura i dels, i dels bons llibres, doncs eh, no està prou valorat ni, ni prou eh, extès. És a dir, els nens haurien de tenir la seva biblioteca des de petits, s'acostumin a tenir llibres, s'acostumin a a veure'ls doncs, com una part important de la seva vida. Jo, els llibres que he il·lustrat, els últims, han sigut doncs el... La vida fantàstica, del Didac Bautista Torquet, que ha sigut un llibre extraordinari per mi, i també extraordinària la relació que he tingut amb ell. Això també és una cosa que, que dona moltes satisfaccions, la relació amb les persones s'hi dediquen i a les persones amb les que he pogut treballar i il·lustrar els seus, els seus contes. No? I després l'altre és Muñeco de Barro, Ninot de Fang de l'Emma Reyes, que és una carta que ella va escriure des de l'exili amb un amic seu. Aquest llibre tenia moltes dificultats, com l'altre també, perquè retrata un món difícil, però l'has de retratar en positiu, encara que retratis la misèria o el dolor o el patiment. I el tercer, que encara no ha sortit, que espero que surti ara per Sant Jordi, és un recopilatori de cançons de la Trinca que fa 50 anys vaig il·lustrar la coberta i ara hem fet un llibre amb l'Òrrega de Gats, es diu, que en tindrà també música. Espero que pugui sortir per Sant Jordi i que tothom en gaudeixi. Jo crec que aquesta professió té més joia que tristor. O sigui, és bonica i val la pena dedicar-s'hi. Hola, què tal? Soy Ignasi Blanc, il·lustrador i us parlo de la meva feina com a il·lustrador de llibres, també com a dibuixant d'altres projectes o des de murals fins a ja sé, cartells i altres, altres intervencions en altres suports. Però sobre feines llibres jo diria que he tingut sort de ser d'una generació que hem anat creixent a mida que anàvem publicant llibres i el nostre treball es veu en tot l'itinerari, no?, amb aquests llibres. Ara mateix estic posat amb, amb tres novetats que acaben de sortir, que són un luxe, una és sobretot un llibre referent, dues, vaja, Cartes a un jove poeta, de Rilke, l'altra és Crimi i càstig, crimen i castigo, de Dostoyevsky, i l'altra un conte molt divertit per nens que es diu El rei Granota, de Ramon Vesora. Llavors, clar, són tres llibres diferents, els quals he tingut la possibilitat de dibuixar pensant amb un públic també divers, i això és un, és un gust, no? Amb Rilke intentant mantenir la poètica del text, i la profunditat, amb uns dibuixos que estan a la part primera del llibre, crimigàstic, amb tota la foscor que representa Dostoïevski en aquesta història, tan tan coneguda, i amb el rei Granada, amb el Ramon Besora ha fet un conte musicat, més a més, amb molt divertit, amb molta ironia i, i m'ha passat molt bé dibuixar uns personatges que són animals vestits humans. no? I això m'ha agradat molt. Per altra banda, vantatges i inconvenients de la feina, vantatges que ets molt feliç amb el que dibuixes, no? Parles molt de tu, de la mirada del món i potser inconvenients, doncs, que és una carrera de per vida, no? Que has de lluitar molt, treballar molt, ser molt insistent i, i no perdre mare i il·lusió, no? O sigui, sempre pendent d'això i treballant molt i dibuixant dia a dia. Eh, estic molt content, m'agrada molt i espero que els meus llibres també agradin a, a tothom. Gràcies. Hola, em dic Marina Vidal i sóc il·lustradora i dibuixant de còmics aquí de Barcelona. I bé, crec que la meva professió, com totes les altres, eh, pues, té coses bones i té coses dolentes. No? Sí que és cert que crec que tenim tendència a donar-li més peça a les dolentes, perquè per desgràcia als dibuixants i tota la gent que fa alguna professió artística, aportem a sobre una motxilla que, que té molts problemes, no? que, que són problemes que a més són difícils de solucionar i, i difícils de gestionar. No? Com per exemple pot ser el tema de la precarietat salarial, que fa que molta gent ho tingui que deixar, o el fet de, de que socialment és una feina que està mal, mal vista i, i molta gent no rep el suport familiar o d'amics que hauria de rebre no? i que els, que els fa prendre la decisió de continuar endavant o el fet de que ets algú només si tens molt d'èxit i molts diners si no, no ets bo no? però bueno, crec que al final ens hem de quedar amb, amb el que és important, no? és el fet de que és una feina que és vocacional que disfrutes fent-la, sobretot a nivell nasal i que al cap i a la fi és molt humà, explica coses amb imatges i, I a vegades es creen relacions molt maques amb, amb la resposta de la gent que segueix el teu treball, no? A mi m'ha passat les cobertes per, per mai més del disc de Terry Pratchett o els últims llibres juvenils que he fet, que de fet les meves cosines petites m'han donat feedback de que els hi encanta i els emociona molt. Aquesta emoció de, de compartir una cosa que t'apassiona a molta gent crec que és, que és molt maca i, i no hem d'oblidar que al, al cap i a la fi hem de fer el que ens omple i el que ens, el, el que ens agrada, no? I tot altre l'altre, doncs ja lluitar dia a dia i, i ja està. Centrant-nos en el positiu i, i cap endavant. Ja ho heu sentit. Feu el que feu, però sobretot si us voleu dedicar al munt de la il·lustració, us cal perseverança, positivitat i passió. Moltes gràcies, Marina, Ignasi i Carme. I fins la propera. Adéu! Moltes gràcies, missa Donar les gràcies a tots els col·laboradors i despedim el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Preparat per un viatge ben llarg, la maleta i el sac de dormir.